Можна було побачити більше голого тіла, ніж треба. Потім він сідає навпроти, вони п'ють каву, є й коньяк, але алкоголю їм зараз не потрібно, і так ейфорія. Панько розглядає форнарину. Очі радше воднині, бо за емо стилем вона опускає на праве око пасмо волосся, що правда не фарбованого в чорне, а натурального, білявого, з русям відтінком, та й очі вона чорним не підводить, бо косметикою майже не користується. Отож, очі, око, в неї, м'яко кажучи, сині, аби не множити банальності про венеційське скло, вересневе небо, сапфіри, топази, чи як Ричард Олдингтон, дописуватися до того, що за таким собі законом досконалості в них втілена Платонова ідея очей. Решта вже не така важлива. Гарне, гнучке, худруляве тіло, гладенька шкіра, тихий голос. Люденюк її любив так, що жодні недоліки, якби навіть такі виявилися, уже не змогли би мати значення. Сидять вони, п'ють каву, Щось теревенять, і обоє напружено думають над приводом, під яким би змінити це офіційне розташування через столик і перейти на інший рівень спілкування. Люденюкові до голови не приходить нічого, вручає вона. А ти щось говорив про Нецьке, паньку, чи ще не придбав? Ага, Нецьке, дрібні фігурки на чорній лакованій полиці у японському стилі. Він бере зображення якоїсь черватої потвори у людській подобі, вольовим зусиллям змушує себе не скривитися від огиди, навпаки напускає на пику мінус-ноба, шанувальника екзотичного мистецтва і підносить руку з червоним на рівень форнери очей. Друга його рука, мов би мимовільно, лягає на її плечі. Далі, як завжди. Хоча для них закоханих і щасливих це кожного разу не як завжди, а вперше. Чи в останнє? Бо розлука через скляті соціальні умовності чи через взаємну, цілком безпідставну недовіру чи через ненавмисні образи або просто через їхні дурні голови ходить повсякчас за ними на зерці, як персонаж реклами із фальшивими зубами, що вирвався на волю з телевізора і тепер переслідує людей світу речей. Люденюка від згадки про фальш неприємно пересмикнула. Мав сумніви, мав. У хвилини нападу запущеної параної мусив собі зізнаватися, що, проживаючи своє життя, нерідко дуже і дуже халтурить. Женебрак, мовою виробничників. Він не лише здебільшого не жив на повну силу, а часто густо копіював чуже життя. Коли це було модно, жив як гроєр Марка і старого Хема, що зводилося до швендяння гадюшниками, які за савка уявлялися барами. Потім, коли задля... Пускання пилу в очі тоді дуже вердливої лінії Магдалині пограв у небезпечну гру в націоналістичне збройні підпілля. Жив, як йому здавалося, за взірцями Степана Бандери і Чигевари. Або згадати короткочасні спроби жити як хіпі, як генерали піщених кар'єрів за Фройдом, за Сартром, за Кастанедою, за Дзеном, під впливом Серафима. Усе це було несправжнє, вдаване, фальшиве. Колись ще в школі Люденюку випадково потрапила до рук купюра в 100 карбованців, випущена 1942 року німецькою окупаційною владою для Рейхскомісаріату України. Тоді його дуже розмішив напис – ходить на рівні з дзвінкою-монетою. Фальшування крається тяжкою тюрмою. А якщо хтось фальшує життя, яке, до речі, не ходить на рівні з дзвінкою-монетою, бо саме мусить дзвонити, як чистий, благородний, без будь-яких домішок металу. А якщо не дзвонить, то яка йому кара належиться? Це може бути що завгодно, тільки не тяжка тюрма, бо сфальшоване життя якраз з нею і є. А тюрми людинюк не любив, як і Торби, від якоїсь за банальною народною мудрістю намагався не зарікатися. Торба, чому так є? Чому все минуще, а Торба вічна? І не лише в сенсі переносному. Одного ранку закінчуються гроші, закінчуються харчі, закінчується все, і ти йдеш світами, з торбами, тобто переміщаєшся в соціальний інститут братства. А й у прямому, як речі, необхідної для перенесення з місця на місце різної незначної поклажі. У часи його першого етапу пізнання світу, моди, а це перша половина 70-х років 20-го століття, чувак не мав жодних підстав претендувати на статус хіпового, якщо не носив у руці поліетиленову торбу з кольоровою рекламою американських сигарет, а ще краще джинсів. Якщо ти не мав що носити, укупленій за грубі гроші торбинці Мальборо левіс, то носив улітко бодай гребінеця взимку рукавиці і хоча виглядав, як гроднє опудало зі шматком пістрявого поліетилену, що полощиться за вітром, за те понти було кинуто, кот однодумцям послано, статус городського хіпового підтверджено. Знаком цілковитої протилежності західній світоглядній орієнтації була просто автентична селянська торба з таркатого сукна над тканом і баюріє стороками. З'явитися на людях із цим предметом, не знати, з якого дива, хіба раптом надумалося допомогти бабці віднести яблуко на базар, означало навіки викреслити себе зі списку центрових чуваків і прописатися серед батраків нещасних, тобто селянських дітей, яких манили, манять і ще довго манитимуть вогні великого міста.